Bogu. Gospodine, zahvaljujemo ti na istinitoj objavi svetoga pisma koju si nadahnuo po svetim ljudima i do današnjih dana po milosti svojoj sačuvao za nas. Mi te molimo da tvoja riječ oživljena duhom tvojim svetim progovara našim srcima da nas utvrđuješ, popravljaš, ispravljaš. I pomozi nam, gospodine, da shvatimo Tvoju volju, da živimo u skladu sa Tvojim istinama. Sačuvaj nas od idola, od prijevara ovoga svijeta i svega onoga što vojuje protiv naše duše. To se molimo po Kristu Isusu, živoj utjelovljenoj riječi Tvojevoj, našemu gospodinu i spasitelju. Amen. Amen. Čitanje Svetoga pisma, knjiga proroka Ezekijela. 14. poglavlje od 1. do 11. redka Dođeše k meni neki od Izraelovih stariješina i sjedaše predamne, tada mi dođe gospodnja riječ ovako. Sine, čovječi, ovi su se ljudi okrenuli opet idolima i štovali sablazan i svoju prijašnju krivnju. Zar da pustim da me sada oni pitaju? Zato im kaži i javi im. Ovako veli svemogući gospodin svakom od Izraelove kuće koji se opet okrenu idolima i štovao sablazan i svoju prijašnju krivnju, a ipak dođe proroku, ja gospodin, odgovoriću mu za mnoštvo njegovih idola time što ću uhvatiti Izraelovu kuću za srce jer se odvratila od mene po svakojakim idolima. Zato reci, Izraelovoj kući, ovako veli svemogući gospodin, obratite se i okrenite se od svojih idola, okrenite svoje lice od svojih gadova, jer svakome od Izraelova doma i od stranca koji se zadržavaju u Izraelu, a koji otpadne od mene i opet se okrene idolima i što je sablazan i svoju prijašnju krivnju, pa ipak dođe proroku da me upita preko njega, njemu ću ja, gospodin, sam odgovoriti. Upravit ću svoje lice nasupro takovu čovjeku i učinit ću od njega primjer i poslovicu i istrijebit ću ga i svojega naroda. Tada ćete spoznati da sam ja, gospodin. Ako li se prorok dade zavesti i nešto odgovori, ja, gospodin, zaveo sam toga proroka, ja ću pružiti svoju ruku protiv njega i istrijebit ću ga iz svojega naroda Izraela. Obojica će okajati svoju krivnju, krivnja onoga koji se pita, isto je tako velika kao krivnja prorokova. Da više Izraelova kuća ne ostupi od mene i da se više ne okalja svakojakim grijesima nego da bude moj narod. I da ja budem njihov Bog. Govori svemogući gospodin. Amen. Temelj današnjeg biblijskog navještaja zapis je iz knjige proroka Ezekijela. U našemu pozivu na pokajanje čitali smo iz drugog poglavlja od prvog do sedmog stiha. Zatim u ovom prvom biblijskom čitanju iz knjige proroka Ezekijela 13. poglavlje i sada u ovom propovjednom biblijskom čitanju čitali smo iz knjige proroka Ezekijela 14. poglavlje od 1. do 11. redka. Svi ovi navedeni biblijski zapisi temelj su za današnju propovjed, a tema današnje propovjedi nosi naslov... I dolana doba. Ova današnja popovijet je u nizu ovih nekoliko prijašnjih, a evo i ova današnja popovij koji bi mogli nasloviti tematsko praktična popovijed. Prije nekoliko tjedana govorili smo o kušnjama današnjoj crkvi, zatim smo govorili o tomu kako graditi, izgrađivati, utvrđivati. Svoj život. Govorili smo dakle o osobnoj pobožnosti i koji su temeli za tu osobnu pobožnost. A danas ćemo, kao nekakav logičan slijed ovih nekoliko naznačenih tematskih propovidi, govoriti o idolima današnjeg doba. U današnjim biblijskim čitanjima, a i u ovim biblijskim navodima, uočali smo jedan prilično oštar govor koji je Bog preko proroka Ezekijela uputio svojemu narodu. Taj govor na prvi pogled se čini ovako malo grup. Međutim, Boži govor je uvijek dobar. I grup i težak Božji govor je ispravan jer nas popravlja i potiče da se vratimo na pravi put. Ljudi prijašnjih vremena nisu bili ništa manje pametni od nas danas. A ipak im je trebala Božja poruka i Božji glas. Koliko nama danas više treba Boži govor i Božja poruka? Jer u današnje vrijeme postoje mnogo više izazova nego što su ljudi prijašnjih vremena imali. I upravo mi ćemo zbog toga danas progovoriti o tim idolima koji su toliko rasprostranjeni, koji su nazočni i često puta i mnogi do kršćani ili nazovi kršćani padaju pod njihov utjecaj i sa velikim ponosom i šire pritom ne znajući da su zagovornici Sotone i da će zajedno s njim jednoga dana završiti u paklu. Da se to nama ne dogodi potrebno je uočiti što nam riječ Božja poručuje. No njezina aktualizacija lakše se uočava kad se shvati povijesno i biblijsko okružje. I ovdje je potrebno Istaknuti sljedeće. Bog je preko Ezekiela davao velika upozorenja i ta upozorenja išla su različitim društvenim skupinama. Međutim, ono što je zanimljivo i povezano sa Ezekielim, Ezekielovim životom i njegovom službom je vezano za jedan od značajnih datuma u povijesti Božjega naroda Staroga Zavjeta. Bilo je to 14.8.586. godine prije Krista, kada je Babilonski kralj Nabukono do Nozor, došao pred zidine Jeruzalema i onda, do tada neviđenom snagom, srušio, porušio Jeruzalem, Jeruzalemske zidine i sveti Božji hram u kojemu su se prinosile žrtve, hvalio i slavio Bog, sravnio sa zemljom. Pogan, neznabožački kralj, koji nije poznavao Boga, srušio je najveću svetinju staroga svijeta. Bilo je to, ili bolje rečeno, trebalo je to biti veliko upozorenje Božjemu narodu. Nakon toga, desetak tisuća ljudi je bilo odvedeno u Babilonsko suženstvo. Već prije toga vremena su mnogi bili odvedeni u suženstvo, a tom prilikom... Kada je srušen i sravnen sa zemljom Jeruzalem, odvedelo je ovaj broj ljudi i među njima je bio Ezekijel. Tamo će se oni zadržati od tog vremena do njihovog povratka 70-ak godina i to vrijeme boravka u tom suženstvu ostaviti će velikog traga na njihovu nacionalnoj, ali i duhovnoj sjesti. O tome ćemo govoriti nekom drugom prilikom, jer ovo što sada govorim je zapravo uvod u ovu današnju propovijedu. Malo duže, ali je povijesni kontekst jako bitan i vrlo važan za uočiti. Ezekijal koji je dakle bio među njima je bio iz svečeničke obitelji i on sam je bio svećenik. Međutim, dok je boravio u Babilonu, Bog mu je dao poziv za proročku službu. Proroci Starog Zavjeta, o kojima smo mi u više navrata govorili, su izuzetno važne osobe, ako govorimo iz perspektive Starozavjetne objave. Bog je preko njih prenosio poruke. Mnogi proroci su bili zapravo neprihvaćeni u vrijeme kad su prenosili svoje poruke. Mnogi oni su bili proganjani, a neki čak i ubijeni. I to od Božjega naroda. Ljudi mogu govoriti i istinu. Mogu čak govoriti istinu u ime Božje i da je to stvarno Božja ili Bogom nadahnuta istina, pa da ljudi ne i tu istinu ne prihvate. Tragedija tim veća, ili bolje rečeno žalost, što mnogi iz Božjega naroda, dakle oni koji su trebali biti osjetljivi na Božji glas, nisu prihvaćali Božje istine, i zapravo sa velikom strašću su ih odbacivali. To je upozorenje za nas danas. Mnogi ljudi imaju osjećaj za duhovnost ili vjeru, ali su, kako to naš narod kaže, niti skuhani, niti prijesni, niti topli, niti hladni, biblijskim rječnikom rečeno, zapravo postanu glasnogovornici Sotone, bez obzira što imaju izvanjsko obličje religioznosti ili se deklariraju ka vjernici. Prema tomu, jako je bitno da oni koji su vjernici, u svom životu prakticiraju tu svoju vjeru. Ona se na prvom mjestu prakticira, o tomu smo do duše govorili prošli puta, pa nećemo se ponavljati, u osobnoj pobožnosti. Onaj ko nema osobne pobožnosti u svom životu, nije vjernik. Možda je religiozan, možda je kršten, možda je konfirmiran, ali nije vjernik. Ima izvanski oblik religioznosti, ali njegovo srce služi nekim drugim silama. Ovo čemu sada govorimo je naprosto današnja životna stvarnost mnogih ljudi. Ali ne samo današnja, tako je bilo i u prijašnjim vremenima. Posebno kad se shvati ovo biblijsko okružje o kojemu danas govorimo. Dakle, prorok Ezekiel je pod Božim nadahnućem i Božim pozivom prenosio Bože istine kojemu je Bog dao. Njegov govor, ili bolje rečeno njegove poruke, bile su upućene različitim skupinama. Svećenicima, prorocima, stariješinama, političarima i narodu općenito, On je govorio cijeloj zemljičak i društvima, ne samo židovskom, nego različitim društvima. Njegove poruke su bile upućene u ime Božje od Boga cijelome društvu. Zbog toga, svi oni koji bi danas, a to su ostaci tih bezbožničkih sustava, koji rigaju vatru do današnjih dana, htjeli zabraniti crkvi ili crkvama da javno nastupaju, javno govore, sluge Sotone, jer to su radili u stara i prastara vremena demonima nadahnuti bezbožnici. Crkva ili vjernici kao takovi, su pozvani živjeti u društvu i govoriti Božje istine društvenoj zajednici. Ne iz perspektive eks katedre Mi znamo, a niko drugi... Mi smo najbolji, a niko drugi ne valja. Ne iz te perspektive. Ali je crkva i kršćani su pozvani govoriti o svim moralnim devijacijama unutar društva. Ekonomskim i svim drugim devijacijama koje se pojavljuju. I niko nema pravo uništavati tu oštricu Božjega glasa na zemlji. Jer što se onda događa? Događa se upravo ovo što se je na primjeru Božjega naroda i, evo je, konkretno na primjeru Ezekijela dogodilo. Oni koji su trebali biti svjedočanstvo svijetu, postali su sluge Sotone i počeli su promicati bezbožničku ideologiju. Oni koji su trebali biti boži glasnogovornici, postali su glasnogovornici, ideologija propalih carstava i onda je na sebe, na crkvu, na onda u konačnici na cijelu društvenu zajednicu su navukli boži ogroman gnjev. Zbog toga je potrebno razumjeti ovaj povijesni kontekst i onda razumjeti kako on progovara nama danas. Kao što vidimo, dakle i u ono vrijeme postojale su sile i silnice koje su se odupirale Božoj istini, koje su kroz političke i društvene strukture nastojale uništiti Boži glas na zemlji i kao posljedica toga nastupila je društvena kataklizma, rat, razaranje i uništavanje društvene zajednice. Mi smo to na našemu primjeru jako dobro iskusili i ne da je Bože da nam se ikad bezbožništvo u onom obliku kojega smo imali do 90. godine vrati, jer će prokledstvo Božije biti još gore. A to o čemu sada govorimo je vidljivo i u svetomu pismu. Zbog toga je potrebno progovoriti o idolima ili kumirima današnjeg doba. Jer koliko god da evo, čini nam se da ovo vrijeme u kojemu je živio prorok iz vijekije, nema veze s nama danas, a rekli smo da je to iz današnje perspektive jako daleka povijest, 580 i nešto godina prije Krista. Ipak poruke odzvanjaju i za danas i Bog je po svojoj milosti pokazao što treba izbjegavati. Prvi idol o kojemu možemo reći da je rasprostranjen u društvu današnjeg doba, ne samo u našemu društvu, nego možemo čak reći na globalnoj razini, pa i u takozvanom zapadnom društvu, je oblik religioznosti ili religije u kojemu je čovjek središte, u kojemu se zapravo slavi čovjek, a ne trojstvo ili sveta trojica. Ovaj oblik religioznosti, koji nije samo u, službenoj, u nekim službenim religijama nazočan, nego i u mnogim alternativnim religijskim skupinama, a onda i u društvu općenito, svoje korijene ima jako daleku povijest. Još je u Poganskom Rimu postao kult koji je od vladara pravio polubožanstvo ili pseudobožanstvo. Mi znamo da su mnogi rimski carevi bili proglašavani bogovima, i bili su tako štovani od ljudi. Dakle, taj kult čovjeka kao središta religije i religioznosti je jedna od prastarih činjenica i on je postojao tijekom cjelokupne povijesti. Daću jedan primjer iz našeg kulturnog okružja kako bi nam ovo bilo malo još bliže. Sada smo uzeli primjer iz Poganskog Rima, ali sada uđemo u vrijeme koje je nama puno bliže. Srpska pravoslavna crkva je jedan od očitih takovih primjera služenja politici, gdje je religija subordinirana političkim institucijama. Oni su i u vrijeme komunizma služili komunističkim silnicama ali u njihovoj religiji postoji nešto što je izuzetno zanimljivo, to je inače rasprostranjeno u svim pravoslavnim crkvama, to je kult štovanja careva. Pa tako znamo da u toj zajednici ima 59 svetaca. Od tih 59 svetaca 26 su bili vladari, uglavnom iz Nemanjičke linije, koje oni štuju kao posebne ljude, mole im se, a 23 su bili ljudi iz crkvene hijerarhije. Ovo je taj jedan tipičan primjer kako čovjek postaje središte religije i religioznosti. Drugi idol današnjeg doba je jako rasprostranjen, povezan sa društvenim zajednicama, a to su ideologije kao svojevrsne religije. I tu imamo dva primjera koje bih želio istaknuti. Prvi primjer je, zato što je on bio jako rasprostranjen, nažalost do današnjih dana, zato što nismo lustrirali hrvatsko društvo, ostao nazočan i kod nas. To je komunistički kult ličnosti, u kojemu su bivši teroristi, lopovi, kriminalci dobivali nekakav oblik polubožanstva, trgove i štovani od njihovih razno raznih sljedbenika kao nekakva polubožanstva Zapravo to je bilo prisutno među njima i ostalo, nažalost, kako smo rekli zbog neilustrirane pro, o, naše prošlosti do danas. Jedan primjer, kada su srušili bezbožnički, totalitaristički, komunistički sustav u DDR-u, onda su 60 plus posto učitelja i svih društvenih djelatnika ili su dobili otkaze ili su ih umirovili. U Hrvatskoj se to nije dogodilo. Eto, vjerovalo se da će se promjenom sustava ljudi promijeniti unutra, ali evo vidimo da se to nije dogodilo. Zbog toga je naše društvo ostalo retrogradno i regresija nas je zapravo nije napustila do današnjih dana. Bogu hvala, molimo se, radimo i nademo se da će se to bezbožništvo konačno u tom ideološkom smislu ostraniti od ovoga društva, pa da možemo kao društvene zajednica ići naprijed. Dakle, to je prvi primjer kako ideologija postaje religija. A drugi, koji je također bitno zaočiti je povezan sa takozvanom znanošću. Ja inače pratim znanstvene časopise, imam jako puno i web stranica koje redovito čitam, pratim i jako sam zainteresiran za znanost. I to u različitim popularnim ali u različitim područjima. A postoji jedan veliki problem, vidljivi danas, ali ima svoje korijene zapravo stotinjak i više godina kad idemo u povijest. On kreće od prosvjetiteljstva. A to je zapravo vjerovanje da znanost može dati odgovore na sva čovjekova pitanja. Pa, dakle, znanost postaje pseudoreligija. To je, dakle, drugi primjer kada ideologije postaju svoje oblici religije. Dakle, ništa i nitko ne može zamijeniti živoga Boga. Ako kršćani to zaborave, pa u svoj život stave ideologije kao svoje religije, počnu slijediti ideološke pravce, a ne Krista kao svoga spasitelja, Onda im se događa ono što smo danas čitali u Svetomu pismu. Pred Ezekijala su došli Boži ljudi. 14. poglavlje. Došli su k njemu starješine. Dakle, oni su trebali biti predstavnici i vođe Božega naroda. Inače, praktično u svakom poglavlju od prvog do 14. imate Boži govor upućen različitim pojedincima, društvenim skupinama. Ali ovi starješine koji su trebali biti ljudi vjere. Što se s njima dogodilo? Su bili bezbožnici koji su slijedili poganske ideologije. Imamo čak jedan primjer, poglavlja prije toga, kaže dao Bog viđenje Ezekijelu i on otišao u viđenju u hram, u svetinju na cvetinjama, a svećenici Boži, mojstvo da se klanjaju Bogu, okrenuli Bogu u leđe i klanjuju se suncu. Kaj okrenili se prema istoku, to se može razumjeti kad se shvati povijesno biblijsko okružje. Prema istoku su se poganski narodi klanjali ili su i vjerovali da je sunce kad izlaze, to, to njihovo božanstvo. Svećenici Boži koji su trebali znati Božju istinu, Bogu su okrenili leđa. Slično se dogodilo sa starješinama u ovom 14. poglavlju. Oni su u svome srcu imali ideologije kao kumire. Klanjali su se različitim bezbožničkim sustavima, a ne Kristu. To je snažno i važno upozorenje nama danas. A ako postoje ideologije kojima se klanjamo, ako mislimo da je u vrijeme zločinačkog sustava bilo bolje nego u vrijeme demokracije, onda se klanjamo sotoni. Ako mislimo da će znanost dati odgovor na sva naša pitanja, štujemo sile svemira koje nemaju veze sa, sa ovim bogom objave o kojemu mi propovjedamo koji je naš bog kojemu se klanjamo. Dakle, ideologije postaju svoje vrsne religije. Kršćani znaju naći granicu i moraju se tome oduprijeti. Ako se nisu tomu stanili oduprijeti, postati će izvana religiozni, iznutra mrtvi. Na prvi pogled čini se da je sve u redu, ali Bog zna srce. Zato je Bog i poručio preko Ezekijela ovo što je poručio, što smo čitali u 14. poglavlju Oni dolaze predamne, Dakle, proroci su obično bili ti koji su davali u ime Boži odgovor. Zato kaže, došli su pred njega i postavili mu pitanje. Dakle, on kao sveti čovjek sluša Boga, prenosi Bože istine. Dakle, oni dolaze, ali u njihovim srcima je laž i obman. Snažno upozorenje za nas danas. Jesu li ideologija ovoga svijeta naši idoli? Što je u našemu srcu? Što je središte naše religije? Je li to Krist razapet živi i uskrsnio ili je čovjek? Je li ideologija ili je Bog? I treće što trebamo istaknuti kao idol današnjeg doba, rasprostranjen jako na široko i na veliko, a to su ratovi ili rat kao takozvano rješenje za društvene probleme. Kad promatramo, odnosno proučavamo povijest ljudske civilizacije, Onda što trebamo znati je to da su politike, političari razno raznih vremena, ideologije koristile rat za ostvarivanje svojih prava. Dakle, ideologije i političari tijekom cijele povijesti su koristile rat i ratovanje da bi ostvarile svoje ciljeve. Nažalost tako je i danas. Postavlja se pitanje kakav bi bio kršćanski stav prema tomu. Kršćani su ljudi mira, a rat je dopušten jedino onda kada se napada domovina. Prema tomu svi hrvatski branitelji koji su branili Hrvatsku od jugoslavenskih komunista i četnika su naš ponos. Treba biti zahvalni Bogu za njih, kada se brani domovina to je ispravno. I tako treba, nam i to govori Sveto pismo. Međutim, rat kao opcija je zlo i kršćani nikad neće zagovarati rat, nego ćemo uvijek zagovarati mir. Isus je rekao vrlo lijepo, blaženi su mirotvorci, oni koji potiču mir, koji promiču mir. Mi želimo biti ljudi mira i želimo biti suprotno od onoga što su ideologije i kumiri ovoga današnjeg doba. Prema tome, u zaključku današnje propovjedi, mislićemo ono što smo naveli. Tri rasprostranjena kumira današnjeg vremena kojemu se mi kao kršćani trebamo oduprijeti odbaciti ih iz svoga života. Ako ti kumiri i kumirčići su u našim srcima, vrijeme je za duhovno čišćenje, pročišćavanje, Potica je ići na koljena, uzeti sveto pismo u ruke, svaki dan moliti, svaki dan čitati Sveto pismo i provoditi više vrijeme s Bogom. Nemojmo dopustiti da nam čovjek bude središte religije, nemojmo dopustiti da nam ideologije budu svoje vrstne oblici religije. I treće, nemojmo biti ljudi rata, nego ljudi mira. Promičimo mir, potičimo mir i borimo se za mirno rješenje. I to je ono na što nas potiče Sveto pismo knjige proroka Ezekijela. A moj poticaj je da u tjednu koje je ispred nas navedene biblijske odjeljke iz knjige proroka Izjekela drugo poglavlje 13. i 14. čitate, promišljate i proučavate. Amen. Amen.